no akafanya matendo mazuri katika yale anayolingania watu na yeye akao kipambele mbele kuweza kuyatekeleza ndivyo inavotakikana dai ajipambe Gemana maana hapa atazungumza na tabia za dai ndivyo ajipambe kwa yale anayoyafanya unapoamrisha watu waadilifu basi jambo la waadilifu uwe namba moja unapoamrisha watu kutekeleza amana basi wewe ni mtekelezaji wa amana ili tabia yako na kaulizako ziendane maneno yako na vitendo viendane wezi ukamrisha watu kweli kwa muongo ukamrisha watu adilifu wafanya khiana waamrisha watu tekeleza amana za watu tekelezi amana za watu kwa hiyo hii ni kasoro katika kile ambacho akisimamia ujipambe na hayo ambayo unayafanya Wamurisha sidiq basi wewe uwe ni mkweli Wamurisha watu tekeleza amana basi ukwani wewe ni kipa Wamurisha watu sala basi ujipambe na sala hivyo ndivyo anapotakikana awe muslim au mlinganiaji Anafukuwa kuwa na ulingania watu kwa Allah subhana wa ta'ala kwa mujibu wa hii yako mengi ambayo naweza kupigia mfano hichi ninachokifanya jini ninacho sifa ya ukarimu namlisha watu karimu na unao tabia nzuri jini nayo wote kila sehemu hii aya kama alivosema Allah wa amila salihah na akafanya matendo mazuri kisha akasema na mimi ni misilamu kwa maana katika hao ambao wenyenyekevu wenye kutii mamurisha ya Allah mimi namba 1 fahadhi alaya alkarima hi aya hi fiha tanwihi bidduati wasana'i alayhi aya hii ndani yake kuna tanwihi tanwihi ni kusifu kitu au kitu kuza au kukinyanyua kitu. Weyo hiyo aya hii inatangaza na kuweka moja kwa moja juu ya kumsifu dai au ninganiaji juu ya kuwasifu kwayo na kuwapandisha kwayo daraja. Faa sema naw au bihi raf'ahu, yukalon naw wa au bismihi kwa maana fulan umemtangaza kwa maana umemtaja kwa jina lake au ukataja ule umarufu wake. Wa hiyo nawah fulan au bismihi shaharahu wa rafa'a dhikrahu wa azzamahu. Wa hiyo aya hii imewanyanyua na kuwataja katika daraja la juu wale wenye kuyafanya haya na sifu juu yao au nawah bilhadith ashad, ashadda bihi wa adharahu aka idhirisha hiyo hadithi kwa maana akaitangaza na kuidhirisha au kumnyanyua mtu katika sehemu kwa kutaja vizuri utajo wake mfano kasema nawah bihi fil majlis ashadda bihi wa adhaharahu kwa maana akamnyanyua kwa kule kumdhihirisha au ashadda bihi madahahu wa kamtangaza kwa kule kumsifu na kumadhimisha au neno naw wa bismihi daahu bi sauti kwa hiyo anamaanisha kwamba aya hii imemnyanyua yule mlinganianiaji na vile vile kumtukuza baana kumsifia aliposema Allah waman ahsan qaulan mimman daa Paka mwisho aya aya hii tunasema kwamba ni tanuihi kumnyanyua na kumtukuza na kumtaja kuzuri au kuwataja kuzuri wale walinganiaji wa anahu la ahat ya kwamba hakuna yeyote ahsan qaulan minhum ambaye atakuwa na maneno mazuri kuliko wao waala rasulihi murusul alayhi musallaatu wa salaam na wajua kabisa katika jambo hili na kutukuzwa na kutajwa kwa ni mitume alayhi musallaatu wa salaam thumma atba'uhum ala hasbi maratibihim fid da'awati wal ilm kisha wale ambao wanawafatia ni alaihi musalatu msallatu wasallam kadiria daraja zao katika da'wa na elimu na fadhla kwa hiyo katika jambo hili la kulingania ni jambo ambalo ni kazi kalivyotaja ni kazi ya mitume kisha wao ni wa mwanzo katika kutajwa kwa uzuri kisha wafuasi wao wa ambao ni maswahaba Allahu ta'ala anhu kisha wanayewafatia masahaba tena atiba'i kwa wema kwa maana katika elimu na katika matendo kisha daraja inayofuatia vile vile wale wafuasi wa matabi'i katika aimmat huda Faanta ya abdallah Yakfika sharafan an takuna min atibair rusul wa minal muntathimin fi hadhihi al ومن karim wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin anasema sheikh rahimahullah ta'ala ewe ijawa allah ina kutosha kwako kwamba isharafu ya kutosha kwako kwamba ni huwa katika wafuasi wa bitume alayhi katika jambo hili ina kwamba ni sharafa kwako wewe kuwa katika wafuasi wa Mtume alayhi wasallatu wasalam na katika wale ambao wenye kushikamana kujegemeza katika aya hii kama alipotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa amila salihan wa qala innani minal almaana la ahadu ahsanu qawlan Hakuna yeyote ambaye na kauli minhu likaunihi daa ila Allah kwamba hakuna ambaye atakuwa na kauli nzuri kuliko yule ambaye kuwa kwake kwa ni mlinganiaji kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala wa arshada ilayhi na kaelekeza katika jambo la da'wa au kulingania katika njia ya Allah wa amila bima yad'u ilayhi kisha akafanyia kazi yale ambayo anayalingania huyu ndio bora Yaani da'a ila alhaq wa amila bihi akalingania katika haqi na katika kulingania hiyo haqi na kaifanyia kazi wa ankara albatil wa hadhara minhu na aka akahadharisha batili kisha yeye aka hadhari bila vile yani aka na yeye mwenyewe watarakahu na kaiacha kwa hiyo huyu ndio bora mbele ya Allah subhana wa Ta'ala hakuna ambaye atamfikia. Kwanza akalingania watu katika haki. Hiyo haki akaifanya mwenyewe na akawahadharisha watu kuna kwa jambo la bathil hiyo batili na yeye akaiacha ma'a zalika saraha bima huwa alaihi. Kisha pamoja na hayo akawa mwazi katika hali aliyokuwa nayo. Kwa maana kwa kusema kwamba amini ni hajificha hafichi uslamu wake akaudhhirisha kwa kusema na kufanyia kazi kwa hiyo kile anachokilingania yeye akakidhirisha na akakifanya lam yahjal bal qala innani minal muslimin hajajificha au hajaacha bali akasema hakika katika uislamu muqtaditan Bima bimanna Allah bihi alayhi muqtabitan ay mutafakhiran a akiwa anasema haya kwa fahari Yani bila uoga anafanya mutafakhira mutafakhuran wa farha na kwa kufurahi kwa wale ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa Bima manna Allah bihi alayhi kwa wale ambaye Allah bimchagulia kwao na kampa Allah subhanahu wa ta'ala wala kama man yastankif ala dhalika wa yakrahu an bi annahu muslim si kama wale ambao wananyongeka au wanajizuia yastankif ama ananyongeka au anajizuia na juu ya hilo na kuona kwamba ni vibaya kutamka kwamba yeye ni muislamu kuna watu anakuwa sehemu fulani amechanganyika na watu wa sampuli fulani akiwa nao eh, hata kimsalimia asalamu As alaikum anikwambia safi kwa sikisa kavaa suti eh, amechanganyika na kina fulani Sakuja kuja kuonekana kwamba mi ni ustazi tabuaje penda eh, sema kwamba jichanganya na watu wewe mtu anaona kwamba akuja simu fulani kutamka yeye ni muislam au mii ni mtu fulani anaona ni vibaya. Kama vile mtu kuona kwamba kusema ni mwalimu mwalimu wa nini wa dini. Eh? Ni mwalimu nafanya kazi gani? Ni mwalimu wa dini. Wala sio aibu. We ni nani? Mimi mhamu msikiti. Uli kosema uongo. We ni nani? Yuni fanya biashara. Faya biashara gani? Au mi mkulima. Shamba hauna a kwa nini usiseme hicho unachokifanya wewe unafanya kazi gani mimi nafundisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hili jambo kubwa Wafanya kazi ya mitumi vya alafu wana haya kusema kwamba mimi ni muislamu mimi nafundisha watu kumjua Mola wao mimi ni imamu wa msikiti nasomesha watu naoelekeza watu namna gani watamcha watafahamu la wao Allah subhanahu wa ta'ala anajiona kwamba yeye hana thamani kuliko yule ambaye wanafundisha watu kwamba mwanadamu wa kwanza alikuwa nyani kisha baadaye akapika hatua akabadilika akawa binadamu anaona kwamba na thamani kuliko yeye anayefundisha watu tauhidi hapa akasema kwamba atakikahana kwamba kwa muislamu aseme bila woga mu'tabitan tena kujifakhirisha kwa uislamu wake wa faraha na kufurahi bima manallahi alayebihii Kwa yale ambaye allah amemchagulia kwae akamchagulia dini ya Uislamu akampa dema ya Uislamu walaysa kaman yastankif istinkaf maana yake mlipokuja kwenye aya aliposema Allah subhanahu wa ta'ala wa amma alladhina istankafu wastakbaru fayu'adhibuhum ama wale ambao walifanya unyonge kwa maana wakaacha kumcha Allah kasemndo kuadhishe Allah na wakafanya kibri wadhibu Allah subhanahu wa ta'ala. Kundi kipande katika aya nambari 173 min surati Nisa. Bali Allah kasema la yastankaf al-masih ayyakuna abdallah. Kwamba hakuona unyonge. Isa kwa mjawa kwa na kwamba kuwa yeye ni wa Allah. Wala Isa kuna unyonge wala hakuona kujizia kwamba kuona kwamba yeye kwa ni mnyonge kwa kuwa yeye ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala 172 sura bisad katika aya kisisomo tendo iko aya nilikuwa nakusudia tu nimechukua sehemu hii kwa kusudia, semiriku, neno istankafa maana yake istankafa anni amali ay imtana'a mustakdirah kwamba mtu kwamba fulani amtu fulani kwamba istankafa anil amal Kwa maana akafanya uzimbi katika amali akajizuia na akafanya kibri wewe usiwe katika hao kama alivyotaja Sheikha Rahimahullah Taala wa laysa kama yastankifu anzalika wa yakrahu ayyantika kwamba mtu anaojizuia na kuona kwamba ni libaya yeye kutamka bi annahu muslim au bi annahu yad'u ila alislam au kwa kuona kwamba yeye analingania katika Uislamu mtu anaona kwamba ni bibak ninamwambia mtu kusema kwamba yeye analingania katika Uislamu e, au bi annahu yad'u ila al-islam fulani kwa ajili ya kuchunga maslahi ya fulani au mujamalatu fulani au kwa ajili ya kumpamba fulani kwa jambo fulani wala hawla wala quwwata illa billah sheikh rahimahullah ta'ala kwa maneno haya akatubiri hii ya kushangaza kwa mtu huyu la hawla wala quwwata illa billah bal almu'min da'iyah ila allah alqawiyul al iman albasir biamrillahi yusarrihu bihaqqillah nasema bali mu'min ambao ni mlinganiachi anawaita watu kwa Allah subhanahu wa ta'ala mwenye, mwenye nguvu katika imani yake mwenye kufahamu na kujua amri ya Allah subhanahu wa ta'ala anaweka wazi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala bila kuogopa bila kujali wala bila kumridhisha mtu fulani yeye anakuwa eh, anaweka wazi haki ya Allah subhanahu wa ta'ala wayanshatu fi da'wati ilallahi waya'mal bima yad'u ilayhi anakuwa na shauku katika da'wa ulingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala waya'mal na kufanyia kazi bima yad'u ilayhi huyo ndio muumini mwenye imani ya sawasawa mwenye imani ambayo ni yenye nguvu bali muumini ambaye anakuwa na basira katika jambo hili katika jambo la da'wa wa yuhadhdhiru ma yanha an na vile vile muumini mwenye nguvu pamoja na hayo mwenye imani iliyo sawasawa sawa, sawa. anawaita watu katika yale na kuyafanyia kazi mwenyewe na kuwahadharisha watu juu ya yale ambayo anayofanya na yeye anakuwa anayahaja Fayakunu min asra nas ila ma yad'u ilayhi alimsemema rahimahullahu ta'ala anakuwa ni mwepesi kwa watu katika yale ambayo anayalingania kwayo. mu'min ambayo ni mwenye imani ya sawa imani iman na ambaye vile vile anawoni katika yale anayalingania basi anakuwa ni mwepesi hawe nyuma katika yale ambayo anayalingania kwayo wa min abadu nas an kulli ma yanha anhu na vile anakuwa mbali ni kwa maana kuwa mbali kwa watu kwa yale ambayo anayakataza kwayo kana livo tangulia mwanzo kwamba kukataza jambo alafu wewe kawa unalo eh, takuwa bado umetia doa katika kile unachokidangania siwaambie watu kwamba ninyi msikilizeni haya ambayo na yafanya ama hana yetenda mimi wala msiyasio sumbueni lazima tasumbua tabia ya mtu kiwa mbaya e, hawezi akasaidia katika kile anachokisema mara nyingine nafsi yake inawezeka msuta ndio maana kakuta kukuta kwamba mtu anashindwa kufanya daa kwa sababu ziko nyingi mwingine si kwa sababu akakosa muda mwingine si kwa sababu hajui ambaye atakifanya Ye mwenyewe nafsi yake eh nasema ya, watu nitasimama kuambia watu jambo fulani mi mwenyewe na kadhaa natumiwa kwa hili natumiwa kwa hili ya hili na ziko wazi mara nyingine nitawaambiaje watu ukieleza watanielewa kwa hichi ambacho ninacho nazungumza na watu katika mambo mbalimbali na amilianana watu katika mambo mbalimbali mbona mimi sina hata moja katika hayo au katika hayo nimeteleza zaidi nitawaambiaje kwamba jambo hili jiko kadhaa tajumzungumziaje jambo fulani mimi sinalo. Kwa hiyo mara nyingine mtu anaweza akawa iko mbali na da'wa, hataki kufikisha da'wa, hataki na jambo kwa sababu si kwa sababu labda hawezi au si kwa sababu, sababu. La. kwa sababu muda na anajiangalia yeye mwenyewe. Kwa sababu balal insanu ala nafsih basirah walau alqa maadhira Wewe kipindi mtu anaona hapana, mimi sasa embu ngoja kwanza kwa sababu ya hali hii Nijisafishe mwenyewe kwanza kisha nianze huyo kajitambua akisema hivyo lakini kuna mtu akasema akizungumza watu wameshachoka paka hapo kwa sababu anayoyazungumza na anayoyafanya ni vitu viwili tofauti kwa maana katika tabia nzuri kama ulivoangalia katika kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala utangulia mtu ajipambe na yale anayoyaligania na ayempesi kaniwasema Sheikh rahimahullah sayakunu min asra' an-nas ila ma yad'u ilayhi wa min ab'ad an-nas an kulli ma yanha an wa ma'a dhalika yusarrihu bi annahu muslim wa bi annahu yad'u ila ni jambo ambalo pamoja wazi kubainisha kwamba daawa analingania kwamba yeye ni mslamu analingania katika uislamu wayagtabitu bidhalika na vile vile ajigambe kwa maana ajfakhadisce kwa hilo wayafurahubihi bihi na afurai katika hicho ambacho anacho afurahie uislamu wake sizungumze kana kwamba wewe hauhusi katika uislamu kuna watu na zumza jambo hazungumzi kama unavyosema Uislamu anazungumza kwa sababu kwa mazingira na kwa jamii ilivyo jambo fulani kwa kadhaa hazungumzi kwamba hii ni haya au ni hadithi au ni maneno ya machuoni fulani amekataza jambo hili kakataa kudhirisha Uislamu wake bali mtu ajikambe mshukuru Allah Subhana wa Ta'ala nafurahi kwa yeye kuwa Muislamu kama alivosema Allah Subhanahu wa Ta'ala qul bi fadlillahi wa rahmatihi فبذلك فليفرحوا هو خير مما اجمعون ويو كفurahi katika daawa kufurahi katika uslam na juu ya kusimamia jambo hilo ni jambo ambalo tunatakikana kama alifotaja allah subhanahu wa ta'ala sema kwamba qul sema bifadlil wa bi na kwa rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala fa kwa hilo tu fadhla kuwa wewe ni mtume mekambiwa au kuwa wewe ni muislam au wewe kuwa katika sunna hizo ni fadhla za Allah na rahma zake Allah subhanahu wa ta'ala yani wewe kuwa katika manaji sahihi hio ni jambo la wewe kufurahi Ni jambo la kumshukuru Allah hiyo ni rahma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wangapi ambao wamesoma dini lakini wamekosa kujua maana sahihi. Wamekosa kufahamu itikadi sahihi. Wao hiyo hiyo kwako ni fadhila na vilevile vile ni rahma yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ukajua tauhid, ukaweza kuifatu, ukajua shiriki, ukaweza kuiepuka. Hiyo ni rahma ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo fa kwa hilo falyafrahu wafurahi. Huwa khairu hiyo ni bora ajmaun kuliko wale ambao wanakusanya katika mali na katika dunia na mwingine wao kuwa uislamu peke yao yatosha kuliko yale Ambayo wana yakusanya katika mali katika mahamu mbalimbali ya kidunia dawaja aya hii eh wanapambia watu wa bid'a kwamba ni shahidi wa Maulidi yaani kwa kule we kutuma mtume ni rahma na ni bora kwako na hii ni mkusanyiko ulio bora kwa maana wanapokusanyika katika Maulidi kwa kutuma Mtume صلى الله عليه وسلم wanafurahi kwenye Maulidi na wamekusanyika kwamba huu ni ushahidi kwa sababu fadla hapa e, na rahma ni Mtume صلى الله عليه وسلم kama alivyo sema kwamba hakia kwa mtumwa wewe isipokuwa na rahma kwa wali mwangu hivyo kama rahma ni Mtume صلى الله عليه وسلم watu yasema kwamba sisi tunakusanyika kwa ajili ya kumtaja na kusoma maulidi hizo wao ni mkusanyiko ambao ni bora eh anakuambia kwamba hii ni hoja dalili ya maulidi nani kafasiri hakuna hadi usafiri hivo kama ni wao wa hiyo farah bi rahmatillah wa fadlihi farahul ikhtibat farah surur amru mashrua wa hiyo kufurahi kwa rahma za allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kwa fadhila za Allah wa Ta'ala hii ni furaha ambayo ya mtu kujifaharisha kwa uzuri yani, sio kujifakhirisha kwa fanya kibri kujifaharisha kwa furaha surur naite ni furaha ambayo ni jambo lenye ni jambo la kisheria mtu anapofurahi kwa rahma za Allah na kwa neema za Allah wa Ta'ala hili ni jambo la kisheria asema wa amma alfarihu almanhiya anhu fahuwa farihu alkibri wa ama kufurahi kuliko katazwa na sheria ni kule mtu kufurahi kwa kufanya kibri na kujiona kwamba yeye ni wa kwamba kwa kule kujigamba kwa kibri hichi ndicho ambacho kimekatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala aumekataza katika sheria ama mtu kufurahi eh, katika jambo ambalo la sheria hili halijakataza na sheria katika jambo zuri ama kwa kufanya kibri kama alivyo mfano Allah subhanahu wa ta'ala wakina karuna na wengineo wenye kufanya kibri hichi ndicho ambacho hakitakikani nasema walfarahu hadha huwa almanfi furahi ambayo ni mtu kufurahi kwa kufanya kibri na kujiona kwamba yeye ni bora na ni wajui kuliko watu wengine hiki ndicho ambacho kimekatazwa na Allah kwayo kama alivyotaja Allah fi qissat arun kwa qissa cha arun Allah kaambiaje la tafrahi sifurahi kwa yale ambaye Allah amekupa ukajigamba ukasema mali hizi kwa elimu liokuwa nayo kwa sababu ya ujani liokuwa nayo Allah kamwambia kwamba la tafrahi innallaha حقيقه الله سبحانه وتعالى لا يحب الفارحين الله يبين ليه kufurahi hii ndio tofauti kati ya furaha ya kisheria na furaha ambayo ni al-madhmum yeye kubezwa hadha farahul kibr wa taali ala nnas wa taadham ameikataza katika aya hii ni furaha kwa mtu kufurahia kwa kibri na kujiona kwamba yeye ni wajuu kuliku watu wengine kajikweza kwa watu hii ndio furaha ambayo ameikataza Allah kwa karuni na mfano wake kwa sababu akajigamba katika vile ambavyo amewapa Allah subhana wa ta'ala katika mali amma farihul wa sururu bidini bidinillah wal farihu bi hidayatillah wal istibshari bidhalika wa tasrihi bidhalika liy li ya'li ya'lam wa mamduu wa mahmoud anasema ama furaha yamtu kuji faharisha na kufurahi kwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ya akafurahi kwa jambo hilo au akafurahi kwa hidayah ambayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na vile vile kwa kuwa na furaha akaiweka wazi furaha yake ili kuidhihirisha kwa atu. watu watu wajue kwamba yeye ni msimamo na akafurahi kwa sababu ya kuwa katika njia sawa sawa amtakafurahi kwamba yeye kuwa min ahlus sunnah aljamaa hili ni jambo ambalo natakikana wala si jambo lenye kubezwa Ni jambo lenye kusifiwa na ni jambo la kisheria ambalo ni mahamuti fa hadhihi alayatin karima min awdhil ayati fid dalal fid dilalat ala fadlu ad hi ayah hi kufu ni aya ambayo iko wazi katika aya ambazo ni dalili za تَجَ فَضْلًا يَا دَعْوَا لِإِنَانِيَةٍ قَوَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَأَنَّهَا مِنْ أَهَمِّ الْقُرْبَاتِ وَمِنْ أَفْضَلِ طَاعَاتٍ وَأَنَّ أَهْلَهَا فِي آثِ غَايَةٍ مِنَ الشَّرَفِ وَفِي أَرْفَعِ الْمَكَانَةِ واكملهم في ذلك خاتمهم وامامهم وسيدهم نبينا محمد عليه وعليهم افضل الصلاه والسلام ايها هي تقifu ni katika aya ambazo zimeweka wazi katika dalili juu ya fadla na na kwamba ni katika mambo muhimu au katika muhimu wa mtu kujikurubisha Ni katika kujikumbisha kwayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni katika tawaa ambazo ni bora na kwamba wenye kufanya kazi hiyo na dawa ni upeo juu katika utukufu na ubora na katika kunyanyuliwa sehemu ya juu kwao na vilevile vile hiyo hilo wa mwanzo na wajuu katika jambo hilo ni Mtume عليه الصلاه والسلام na vile vile mkamilifu wao ambao mmekuja kukamilisha jambo hilo na wamwisho wao na imamu wao ni na bwana wao ni Mtume wetu Muhammad صلى alaihi عليه وسلم juu yao sala na salamu wao ni kazi ambayo mtu atakiwa asinyongeke wala asirudi nyuma katika jambo hili kama alipotaja Allah wa midhali kana katika hizo vile vile daliza kuonyesha ubora kwa da'wa na fadhila zake ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala hul hadhi sabil ila Allah dakika hivi sasa kama merudi imetangulizwa ila badala ya deo nikote hivi Naam Qul hadhihi sabili ila ila Allah ala basirati ana wa manittaba'ani Sema hakika hii ni yangu nalingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala Mela wengine nimekurahibisha Naam Wa ala basirati ana wa manittaba'ani Sababu niandiko hapo Qul hadhihi sabili ila Allah ila Allah hona lilikuwa kuta ngumu qul hadhihi sabili ila ila ila ad'i allah urika tisini qul hadhihi sabil ad'u ila allah ala basir ay ala ilm ana wa subhanahu wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala anna رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على بصير وان ان كذلك فهذا فيه فضل الدعوه وان ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم دعاه الى سبيله على بصيره والبصير أو معنى بصيره هي العلم بما يدعو إليه وما ينهى عنه وفي هذا شرف لهم وتفضيل اكبينيشا الله سبحانه وتعالى يا kwamba mtume الله عليه wasallam analingania ala basira na vile vile wale ambao wanamfuata mtume sallallahu alayhi wasallam na wao wanalingania ala basira na hili au na hii aya abanisha ndani ulingania watu au kuita watu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala na vile vile inabainisha kwamba wafuasi wa Mtume عليه الصلاه والسلام yani wale ambao wanomfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam wao ni walinganiaji kwa Allah tena ala basir nakataja maana ya albasirah hia alilmu ni mtu kuwa na elimu kwa maana elimu ya nini dima yatiu ilaihi kuwa na elimu ya kile ambacho unakilingania wakifahamu una misingi ya kile unachokilingania unakijua Uhalali wake uharamu wake au uzuri wa hicho anachoitaka wale watu unakifahamu sio hivyo tu bali katika kile ambacho vilevile vile unakikataza unajua baya wake unakataza kitu ambacho unajua kabisa hichi kwamba hakifai unelimu hicho anachokikataza Ali alimu bima yadi alayhi wama yanha anhu Limu ya kile anachokiligadia na kile ambacho anakikataza na hii ndio sharaf na hii sharafi kwao na vile vile fadhla kwao kwa kule kaita watu na vile vile wazuia katika yale ambayo anayo kama alipotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam وقال النبي الكريم عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح نكتاجه au kasema timi sallallahu alayhi wasallam katika hadithi sahihi man dalla ala khairi falahu mithlu ajri fa'ilihi rawahu muslim fi sahihihi ana sema timi sallallahu alayhi wasallam mwenye kuonyesha mtu jambo la khairi akamlingania mtu katika khairi anao Mfano wa ujira wa kheri hiyo. Yaani ukimwita mtu katika jambo la kheri Ukamta mtu katika jambo ambalo kwayo kuna ujira na malipo. Basi akifanya kheri hiyo. Wewe ukawa ni sababu. Jua na wewe una malipo na una ujira katika kile alichokifanya, ulichomlingania. Kumlingania mtu kusoma, akasoma kwa tatawabu. Na anapata ujira mlingani ya mtu kutoa katika njia ya Allah akatoa kama mwelekezo muhimu wa kutoa akapata thawabu naao atapata thawabu kwa kule kumwelekeza katika jambo hilo wa mtu katika kusali akaanza kusali basi na we vile vilevile unajua